Вулицею вперед, проштовхуючись скрізь натовп таких самих військових, що стоять тут, не знаючи, куди рухатись далі. Стоять більшими і меншими групами. Палять багаття, гріються, стоять під будинками, сидять чи лежать на лавочках, ховаються в темряві. Будинки й темні, й неживі, хоча якщо придивитись, можна помітити за фіранками і ковдрами, вивишені замість штор, чиїсь насторожені погляди, чиїсь лиця, що відчувши на собі погляди із вулиці, відразу ж ховаються в глибині помешкань. Паша з малим стоять про початку вулиці і розуміють, що треба пройти крізь цей вистеглий натовп, що краще триматися військовиш, аніж далі пхатися чорним порожнім містом у невідомому напрямку. «Що вони нам зроблять?» – переконує Паша. «Сам себе». «Зрештою, у мене у паспорті такий самий прапор, як і над їхніми танками. Я вчитель, зрештою, згадує він. Я міг би вчити їхніх дітей. Точно міг би, думає, він і рушає вперед». Малий тримається поруч. «Паспорт хоч не загубив?» – питає Малий. «Якщо про запитають?» «Думаєш, допоможе?» – собі питає Паша. «Може, і допоможе?» – припускає Малий. «А може, ні?» – додає спокійно. Паша помічає, як у малого за ці дні змінився голос. Говорить спокійно, не поспішаючи. Так ніби справді йому Паші довіряє. Тепер би ще додому його довести, думає Паша, приглядаючись у темряві до військових. Військові на них уваги не звертають. Говорять між собою про щось один одного розпитують, щось пояснюють. Іноді, згадуючись, позивні відразу замовкають, мов би не хочуть далі про це говорити. Іноді сваряться, заводяться, хрипко щось один одному доводять. Тоді хтось бере особливо заведеного за плечі, відтягує у бік, хапає за голову. Дивиться в очі, говорять щось заспокійливе. І всі ті, хто заспокоює, і ті, кого заспокоюють, говорять голосно. Кричать, ніби вони на стадіоні під час матчу. Чому вони кричать? Не розуміє, паша. Навіщо? Можливо, пропускають хочуть бути переконливішими, тому і перекрикують один одного. Діти так і роблять, завжди, аби привернути до себе увагу, аби примусити слухати себе, починають кричати, забивають всіх власним голосом. Ось і вони, як діти, думає Паша, ковзаючи оком по сухих від холоду обличчях, по неголених скронях, по нечесаних чубах, і раптом зауважує засохлу смужку крові під вухом одного з бійців. Зовсім молодого, років вісімнадцяти, що тримає в руках залізну кружку і чимось гарячим, і не так п'є, як просто гріє руки оброзпечений метал. І теж кричить, кричить просто в кружку. У дітей кров вухами не йде, думає Паша, і усе розуміє. Вони ж контужені, вони ж тут усі оглохли. Усі кричать тепер наче діти, які слухають голосну музику в навушниках, і не розуміють, що цієї музики крім них нікому не чутно. Так і є» контужені вийшли з боїв, пробують зрозуміти, що сталося, що далі буде, пробують кудись додзвонитись. Точно згадує Паша, тут зв'язок є. Треба зателефонувати сказ... старому, сказати, де ми, заспокоїти. Він дістає телефон, той повільно помирає, але ще світиться. З'являється одна рисочка, потім друга. Можна спробувати. Паша набирає старого. Довго чекає, набирає ще раз. Малий стоїть терпляче, очікуючи, розуміє, кому саме намагається дозвонитися паша. Несподівано старий відповідає. Його зовсім не чути, до того ж довкола паші стоїть крик і гвалт. І старий, мов би, напружившись, почувши, вслухався увесь цей гамір. Але тут зв'язок обривається. Паша ховає телефон і обережно, щоб не привертати уваги, прокладає собі шлях. Просувається від групи до групи, ловить боковим зором окремі рухи та кольори, земля на берцях, кров під нігтями, давно не праний камуфляж, перестуджені на вітрі голосі, щитина на обличчях. Впадає в очі, що останні дні вони проводили під відкритим дощовим небом і тепер теж не мають де сховатися від дощу, який знову обступає високе січневе небо. Хтось поправляє хмиз у багатті, здіймаючи іскри. Бійці пхають руки просто у вогонь. Пахне димом і потом, ношеним одягом і солярою. Десь за містом у темряві потенчинається тим ритмічно розвиватися. Бійці автоматично повертаються у той бік. Напружено слухають їм швидко втрачають інтерес. Повертаються до вогню, до свого крику. Хмари відносять убік, дощ вкотре за сьогодні вщухає. Натомість над довгим рядом п'ятиповерхівок виокруглюється місяць, заливаючи золотом холодне залізо машин. Біля одного з під'їздів товчуться жінки в куховиках. Принесли кастру чимось споживним, розливають тепле, густе варево. Одноразові глибокі тарілки, роздають військовим, плачуть. Військові дещо недовірливо обступають їх. Барук дарують гарячий пластиковий посуд, не відчуваючи температури, вдячно щось відповідають жінкам, заспокоюють. Їдять швидко, наче бояться, що доведеться кидати все і знову кудись бігти. Ковтають гарячий харч, не розжовуючи. В одному місці стоїть стара маршрутка, посічена кулями з вибитими вікнами і виламаними дверима. Поперік хідника треба обходити. Притискаються до будинку. У пройомі убитих дерев сидить літній висок військовий. Під ним на землі розведений вогонь, так і гріється на сходинках, не вилізаючи з маршрутки. Соває у вогонь важкі берці, помічає пашу з малим. Ей, махає рукою. «Підійди!» – паша вдає, що не чує, тягне малого за собою, хоче б проснизнути між маршруткою і будинком. Мовляв, такий галас і стільки народу, я просто не почув, я піду собі, не треба мене чіпати». А галаз дійсно стоїть такий, що не чути власних кроків. І не чути цього противного чавкання мокрих чоловиків і холодних калюжах, але військовий, схоже, думає не так. Зовсім інакше він думає. «Земляк!» – кричить хрипко, як старому знайомому. Паша зупиняється, пильно дивиться, мовляв, що надо. Військовий знову махає рукою. «Давай сюди!» – показує. Паша з малим перезираються, підходить. «Що земляк?» – кричить військовий. «Курити є?» Зморшки на обличчі, ніби йому довго м'яли лице. Волосся й таке коротке, аж здається, що це в нього череп такий, металево-синій, з холодного заліза. На вигляд під 60. Камуфляж висить, черво знизу стягнути паско. На плечах шуба. На пашу з малим дивиться неведющим поглядом, мов би глядить на них, а бачить щось своє. І кричить при цьому хрипко, недовірливо. «Курити є?» – перепитує. «Не курю», – відповідає Паша. «Що?» – не розуміє, – питає його металевий головий. «Не чую нічого, земляк, кантужений я», – говорить суржиком. Через слово стлебає з мови на мову. «Ти, – каже, – не спіши, я по губах читаю». «Не курю», – каже Паша. «Я не курю». «Не куриш», – здогадується військовий. Паша запривечливо крутить головою. «А що так?» – розоспачливо питає військовий. «Шкідливо!» – повільно тягне Паша. «Шкідливо?» – здогадується Віцковий. «Це точно шкідливо. Ну, а ти?» – питає Малого. «Що я? Куриш?» – Малий, якусь мить вагається, скошує оком на Пашу, потім робить крок уперед, дістає сигарети, простягує військовому. Той дістає одну, потім подумавши ще одну. «Да ладно!» – кричить Малий. «Забирай усе, я кинув!» «Кинув?» – здогадується металоголовий. «Молодець! А ти хто, земляк?» Військовий підпалює від вогню і проводить погляд на Пашу. Паша дивиться на вогонь, на сигарету в його чорних і теж якихось металевих пальцях, на малого, що гріє руки над багаттям, і стає йому тепло і спокійно. «Учитель», – говорить він військовому, а потім повторює повільно. «Учитель». Металоголовий завмирає, сигарета так і стримить з кутика в уст. Димить, осипається попелом, повіки звужуються, ніби він дивиться на яскраве світло. Погляд твердне, паша відразу ж холоне. «Що не так?» – думає. «Що я сказав не так?» «Учитель», – повторює він, – «канікули в нас». Але військовий його, схоже, вже не слухає. Підводиться, зістрибує в калюжу, поправляє шубу на плечах. «Давай, – каже, – учитель, заходь!» «Для чого?» – не розуміє паш. «Заходь, заходь!» – повторює металоголовий. Паша вагається, кидає погляд на ламалого, але той, здається, нічого не зауважує. Присів до вогню, гріється. Той паще не випадає боятись. Обходить багаття, хапається за ручку, стає на сходинку. Військовий легко підштовхує його в спину, піднімається слідом. Пахне мокрою вовною, мовби тут грілися вівці. Насправді на подертих сидіння горою лежить верхній одяг. Шуби, кожухи, пуховики… Торгують вони ними чи що, дивуються паша і приходить далі. Далі на підлозі стоять ящики з набоями. Кілька згорілих, калашникових, сапери, лопати. Все це завалено просто у проході. Треба переступити. І під ногами дивиться треба. Мало що там лежить у цьому завалищі. Військовий суне за ним, сторожко визирається в розбиті вікна, мовчить. Паша врешті решт наважується, ліже через колюче палене залізо, прибирає з крісла металеву коробку, сідає. Військовий темно нависає над ним, відгонячи мокрою шерстю. Паші спадає на думку, що цей запах його просто переслідує останні дні. Так ніби за ним нюшать мокрі вологолодні пси. Принюхуються до нього стемряви, насідають на нього, не відступають. І гори хатнього начиння, теж у ці дні суворо супроводжують. Одяг, посуд, трощені меблі, мокрі книги, схожі на битих птахів під дощем. Чужий побут лежить безсоромно, мов би хтось зірвав покриття, здерж палери і оголив старі стіни» помітно стала кожна порожилка, кожен злам і тріщина. І виглядає весь цей чужий побут так печально, так безнадійно, і одяг ношений, і запраний. І книги пожовклі від часу, і нечитання, і посуд. Дешевий, некрасивий, з такого посуду, і їсти лише щось недошмажене, чи пригоріле. У теплих домах, куди чужому було не потрапити, все це може і мало пристойний хатній вигляд. Все таки своє, власне, те, до чого звикли, а ось тепер вирване із звичного простору, винесене під дощ, присипане попелом, все це начиння відразу втратило будь яку вартість, і одяг пахне біднотою та необлаштованістю, і посуд вилискує у світлі фар нервними жирами, і меблі, схожі на кістяки, викопані з мокрого січневого ґрунту і запахом цим береться все довкола. Так що від не відмитись тепер, не відчиститись. Так ти вчитель, перепитується чогось військовий. Паша мовчки киває головою, що говорити думає, як він усе одно нічого не чує. «Школа твоя де?» – питає військовий, схилившись до Паші своєю металевою головою. Ніби хоче його протаранити залізним чолом. «На станції!» – проспівує йому Паша. «Станція наша!» – відказує військовий, не відводячи від нього погляду. «Да?» – погоджується Паша. «Наша? А як же?» Військовий натомість мовчить, далі дивиться, аж Паші знову стає незатишно. Ніби він знову сказав щось не те. Мовчить якийсь час. Паша перший не витримує, звісно ж. «Наша!» – говорить голосно, дивлячись військовому просто в очі. «Станція наша!» «Угу», – відповідає військовий, і погляд його враз розфокусовується. Мов би він згадує що щось неприємне, але дуже важливе. Прибирає з крісла металеві коробки, кидає їх нагору заліз, сідає навпроти Паші. «Так ти місцевий?» – питає Паша. Ствердно киває. «Шахту нашу знаєш?» – показує військовий за вікном. «Ну», – знову ствердно відповідає Паша. «Так я там працював», – пояснює металоголовий. «До війни, – уточнює. Десять років», – додає. «Десять років тому приїхав сюди», – каже він. «Але звідти?» Звідки приїхав, не каже Звідки приїхав, питає його Паша Військовий у відповідь доброзичливо усміхається Не чує, або вдає, що не чує Ясно, каже на це Паша Ну а що іще на це скажеш? Ти був вдома, питає Паша Що, насторожно перепитує військовий Вдома, кажу, був, заходив до своїх, питає повільно Паша Військовий заумирає і погляд його застигає, наче розлите у формі олову не треба було про це питати, здогадується Паша. Да, немає нікого вдома, каже військовий. Виїхали всі. Куди виїхали, знову не каже, а Паша цього разу і не питає. Виїхали, да, повторює металоголовий. А я в музеї був зранку. Ти вчитель, да? Вчитель, голосно погоджується Паша. Візьми це із собою, говорить металоголовий. Лізе кудись під крісло, риється в залізі, знаходить підсумок від проти... Тивогаза задістає звідти ножа, соває його Паші, колодкою вперед, далі нижперед у підсумку. Паша тримає в руках ніж, помічає на лезі згустки, рудої крові і думає, що ж він іще даси. А від дійськові дістає щось важке, загорнуте в газету з рекламними оголошеннями. І Паша розуміє, що це може бути будь-що. Можливо, шматок динаміту, можливо, відрізаний ось цим ножем печінка ворога, будь-що. Військовий, не поспішаючи, розгортає пакунок. Шар за шаром, ніби зриває бенти із засохлої рани. І дістає звідти шматок вугілля, обліплений вогким ґрунтом. Знаєш, що це?» – кричить, суваючи шматок Паші від носа. «Вугілля?» – надовірливо запитує Паша. «Вугілля!» – запередливо кричить йому військовий. «Дай сюди!» – забирає у Паші ножа і починає щищати з каменя на липлу землю. Потім простягає камінь Паші. «Бачиш?» – питає. Паша приглядається в сутінках, поправляє окуляри. Камінь і камінь. «Не бачу!» – зізнається. «Папороть!» – кричить військовий. «Це папороть!» Паша повертається до розбитого вікна і під густим жовтим світлом місяця помічає візерунки. Ледь помітні, мов би, покрокреслені грифелем, витиснуті на твердих кам'яних поверхнях. Торкається пальцями відчуває ці холодні кам'яні рубці. Відчувають тонкі западини і зрізи на поверхні камені. Які дивні малюнки, думає, хто міг у це, це накреслити? Це папороть, повторює металоголовий. Їй мільйон років. «Ось скільки тобі років?» – питає він Пашу. «Тридцять п'ять», – відповідає Паша. «А їй нагадує військовий мільйон». «І що?» – не розуміє Паша. «І хоч би що?» – пояснюємо їм, військовий як маленькому. «Мільйон. Ми з тобою ще не народилися, їй вже був мільйон років. Ми з тобою здохнемо, вона далі десь лежатиме собі. Історія, розумієш? Ось це історія. А ми з тобою не історія». «Сьогодні ми є, завтра нас не буде. Я це в музеї взяв», – пояснює. «Для чого?» – не розуміє Паша. «Для чого що?» – з притиском перепитує його військовий. «Для чого взяв?» – пояснює Паша. «Хай би лежала у музеї». «Так нема музею», – терпляче кричить йому військовий. «Розбили його, сміття одне залишилось, та й те поплавилось. А ось папороть уціліла. «Ти ж учитель, правда?» – перепитує він, мов би, забув». «Ну, – відповідає Паша роздратовано, – візьми, – показує військовий на камінь, – у вас там же є якийсь музей чи кабінет географії, хай там буде. І же мільйон років, не гнити ж у землі, ладно?» «Ладно, – кричить Паша, – візьмеш?» «Візьму». «Ну, спасибі», – полегшено видихає металу голови ховає ножа кудись під крісло і витирає руки мокрим газетним папером. «Спасибі». Виходить на повітря. Паша торкає малого за плече, той допитливо підводить голову. Мовляв, як там поговорили. «Поговорили», – пояснює Паша. «Поговорили». Військовий підходить. Мовчки тисне обом руки. Пача хоче щось сказати на прощання, але слів не знаходить. Кидає камінь до рюкзака, кладе малому долоню на плече, підштовхує вперед. Коли вже відходять, військовий кричить йому «спину». У мене тітка в музеї працювала, кричить, тепер ось не буде музею. Погано, говорить Паша тихо. Погано, несподівано розуміє військовий. Погано, не заперечує Паша. А далі буде гірше, запевняє його військовий. Піднімається назад у салон, сідає коло вікна, ховає голову у шубу, спить, здогадується Паша. Або плаче. Місяць розмащується небом, рухається у бік ночі, залишає за собою пустку й Чорноту. Слід іти, згадує Паша. Слід вибиратися додому. Пружина гостро вганяється в серце. Жена вперед нагадує йому про час, якого стає все менше. Вода в калюжах підберзає, береться гострою кіркою. Малий прослизає під стіною, Паша просовується за ним. Ідуть далі вулицею. Поміж військових, яких стає все більше. Чорні западені під очима, запалені очі, пересохлі роти і крик. Різкий, голосний, незадоволений, за допомогою якого вони пробують порозумітись. Під'їжджає новий транспорт, буси, побиті осколками, легковики, вимащені глиною, вантажівки з бойовими гаслами на бортах. Все нові нові бійці вилазять із кабін, зістрибують із кузовів, вибираються крізь розбиті вікна. Все відчутнішим стає запах диму, запах поту і пороху. Все важче стає пробиратися уперед, оминаючи застиглі постаті. Але Паша пробирається, наперелегливо проштовхується, розуміючи, що малого добре було б погодувати і варто було б залишити десь у теплі. І слід було знайти якийсь транспорт і спробувати дістатися додому. Бо якщо він, Паша, може ще якийсь час штовхатись ось тут на мокрому вітрі під жовтим місяцем, то настільки вистачить малого, ніхто не знає. І краще було б не ризикувати, не випробовувати долю. Адже якщо з малим, не дай Боже, зараз знову щось почнеться, просто незрозуміло, куди бігти і кого кликати. Тому найкраще вибратися звідси, знайти таксі, поїхати додому, забути це все і не згадувати. «Можна це все забути?» – запитує Паша сам себе. «Звісно, що можна», – відповідає він сам собі. Звісно, що так. Я про все забуду, переконує себе Паша. І Малий теж забуде. Не треба йому всього цього пам'ятати. Ні до чого йому цей запах сірки і сирого людського м'яса. Не варто йому згадувати цей бруд під нігтями. Людина не має тримати в пам'яті стільки страху і злості. Як із цим потім жити, він все одно забуде, з ним усе буде добре. Він забуде про інтернат, про сирітство, про відчуття замкнутості, з яких прокидаєшся в чорному підвалі, хай краще згадує щось хороше, щось, що не викликає ненависть і відчай запах дому, або запах дерев на подвір'ї, або запах відлиги, січневої, тривалої, що пахне рікою, він здогадуватиме відлигу, запевняє себе паша, обов'язково згадуватиме. Жодної крові, жодного металу. І що пристрашне що він себе переконує, то чіткіше і упевненіше розуміє. Нічого подібного, ніхто нічого не забуде. Ніхто нічого не залишить у минулому, і малий, хоч би що з ним не відбувалося далі, тягнутиме за собою ці спогади, як торби з камінням. І цей запах рваної шкіри із солоних чоловічих сліз переслідуватиме його до кінця його днів. І тінь інтернату стоятиме за його спиною. Хоч би де він був, хоч би в яких сонячних місцинах опинився. І їжа йому тепер усе життя відгонитиме інтернатською їдальнею. І сни його будуть повнитися сирідськими голосами. І жінки йому нагадуватимуть його подорож із бункера нафарбованих і заплаканих. Нічого він з цим не зробить, і ніхто в цьому йому не допоможе. Єдине, що можна зробити – дотягнути його зараз додому, викупити, напоїти солодким чаєм і покласти спати. Хай відсипається, хай спить скільки зможе, скільки йому спатиметься, скільки його не полишатимуть сни. Завтра все буде інакше». Завтра все буде як завжди, буде як раніше. Розмірені дні вдома, де кожен займається своїм. Де все на своїх місцях, де немає нічого зайвого і нічого непотрібного. Ранки наповнені хатніми клопотами. Робота, до якої звикаєш, як до одягу. Не тисне, не заважає, носиться, доки носиться. Тихі вечорі, темні ночі. Стільки в усьому цьому виявляється втіхи, Стільки тепла. Варто було потрапити сюди, всередину пекла, аби відчути, як багато ти мав і як багато втратив. Просто потрібно швидше повернутися додому. Облишити нарешті це ходіння колами чужої біди. Швидше додому, швидше. Праша прискорює крок і помічає, що військові теж пожвавлюються. Зриваються з міст, біжать, обганяють їх, щось сторожко вигукують чорне повітря. Пашу враз охоплює паніка. «Що таке?» – думає. «Що сталося? Куди вони всі?» І теж біжать слідом за всіма, намагаючись утримати малого за руку. Біжать мокрим, знервованим натовпом, Штовхають одні одних у спину, працюють ліктами, рухаються вперед всі нервовіше і нервовіше. І вибігають на площу і проштовхуються на стіну в темних спин. Далі бігти нікуди. Площа забита народом. Лікарня, згадує Паша. «Міська лікарня. Два поверхова будівля з червоної цегли». Вікна побиті осколками і заліплені плівкою. Вікна горять у ніч, і здалеку лікарня схожа на лайнер, що повільно, не поспішаючи йде на дно. Нато обхитається, мовочерет, на вітрі. Паша пробує вибратися, але ззаду напирають ті, що підійшли пізніше. Підтискають їх, підштовхують вперед, і тот збоку заїжджає Камаз. Без лобового скла, з відкритим кузовом, і водій щось люто кричить. Так люто, що натовп розходиться, подається назад, уступаючи дорогу Камазу, проповідає натовпом ближче з лікарняного корпусу, натовп знову насуває. Пашу з малим виштовхують вперед просто під машину. І з лікарні вибігають четверо з ношами та прориваються до кузова, відштовхують тих, хто стоїть ближче, ті штовхаються у відповідь кричать, сваряться, але не розходяться, ніби чекають на щось важливе. Хтось опускає залізний борт. І тут виявляється, що машина вантажена пораненими. І скільки їх там, не порахуєш. Паша стоїть зовсім близько. Розглядує притул мокре зігнуте залізо. Воду суміш із кров'ю. Розглядає черевики якраз на рівні очей. Чорні підошві, підбиті залізом просто на металевій долівці. На холодному металі. Хтось застрибує нагору, приймає, кричить. «Приймай, блять, не спи!» І Паша розуміє, що кричать саме йому. «Що питає? Що таке?» «Тримай його!» – кричать йому згори, блять. «Тримай його!» «Як?» – панікує Паша. «За ноги, блять!» Кричить йому Паша, різко розкидає рюкзак, передає малому. «Чекай мене тут, зрозумів? Чекай!» Малий киває головою, мовляв. «Давай, не хвилюйся, я тут!» Паша підхоплює того, що лежить ближче до нього. Тягне за берці. «Куда?» – чує згоди. «Куда, блядь? Не цього! Іншого бери, живого!» Спочатку Паша не розуміє, про що йдеться, і тут до нього доходить. Він різко відпускає берці, вони глухо стукають об залізні долівки. Автоматично дивляться на руки, чи не має крові, але згори йому знову кричать. «Давай, кричать, хулі ти спиш!» Паша підхоплює руками інші берці, тягне на себе той, хто кричав, йому згори молодий тестуватий санітар. У камуфляжі й пронику, з хрестом із червоного скочу, підтягує пораненого за плечі, знизу хтось його відразу перехоплює. Тіло падає вниз на руки бійців. Паша міцно чіпляється за берці, не даючи їм вислизнути. Незручно, важко, тісно, надто хитається. Але ніхто не відходить, доводиться топтатися чужими ногами, крок за кроком, пробираючись у бік лікарні. Малого паша вже не бачить. Але, помічаю, як із кузова опускають вниз наступного пораненого. «Дорогу!» – кричать попереду. «Дорогу, блять!» Крок за кроком рухаються вперед. Просуваючись, стягнучися ще живу ношу. Сунуть до освітлених лікарняних сходів. Піднімаються ними. Хтось причиняє двері швидше, кричать. «Сюди, швидше!» Паша задихається. Ледь не падає на сходах, не встигає за передніми. Два дорослі бійці тягнуть пораненого, підхопивши його попід руки. Паша біжить на успіх, зігнувшись позаду, тримає його завзуття. Коридор лікарні теж заповнений військовими. Тепло, пахне брудним одягом і машинним мастилом. Мокра підлога, вимащена глиною кольору крові. Лікарня бідна. Неремонтована, стіни завішані мальованими від руки плакатами, вікна забиті фанерами, щитами, на масивних батареях сохнуть ганчірки для міття підлоги. У коридорі вздовж стіни стоять ноші. На перших лежить старий військовий, голий до пояса. Брудне тіло, давно немита шкіра, кривава перев'язка в районі серця. Стоптані черевики, дерті камуфляжні штани, очі заплющені. Мабуть, спить, або вдає, що спить. Неголаний, промерзла шкіра. Поруч із носами на підлозі криваве відро. Далі коробки з гуманітаркою. Схоже, занесли, поставили і забули. Тягнуть тіло далі. Повз ще одні ноші, на яких лежить тіло, покрите військовою курткою. Паша боязко приглядається. Дихає, не дихає, не встигає зрозуміти. Сунуть далі. Один із передніх з носака поручиняє двері. Затягують тіло до палати, шість ліжок, жодного вільного. Твоє поранених лежать просто посеред кімнати на ковдрах. У кутку хтось протяжно стогне над ними, нависає жінка у мокрому пальті. Щось шепоче, заспокоює, плаче. Далі кричить передній, розвертаючись і перехоплює пораненого другою рукою. «Давай, давай!» – люто кричить на Пашу. Паша закидує, не випускаючи пораненого. Не може відчинити двері, зашпортується, Швидше кричать йому, швидше, блядь. Розвертається, відпускає одну ногу, причиняє двері. впихається назад у коридор. Куди далі? Паша не знає. Стоїть, розривається, а у спину йому знову кричать. Вперед кричать, давай, хуліти став. І Паша біжить коридором, тягне пораненого, відчуває, як люто сичать йому в спину. Біжить, не знаючи, де йому зупинитись. Підбігає до наступної палати, з носка б'є у двері, зазирає всередину, але там теж тіла на підлозі, брудні, вимучені, криваві. Лежать на матрацах, на ковдрах, на бушлатах, не куди ступити, тому він біжить далі. Тісним коридором, де хтось підпирає стіну, хтось робить сам собі укол, сидячи на підлозі. Комусь перебинтовують голову, на пашу ніхто не зважає, тож він прокладає грудьми дорогу, прокладає шлях, бачить побереду худого чоловіка у білому халаті. «Лікар!» – розуміє точно. «Лікар!» «Ей!» – кричить. «Ей, уважаємий!» Уважаємий озирається, і Паша аж заточується. Білий лікарський халат залито кров'ю, і вигляд у нього зовсім неуважаємий. Ну аж ніяк неуважаємий, але Паша дивиться на нього і повторює. «Куда його уважаємий?» – маючи на увазі свого пораненого. І лікар, помітно, настільки втомлений, вимотаний, навіть уявити страшно, коли востаннє спав і йшов, очевидь, десь забитися у куточок і перележати, перечекати, поспати пода їх 20 хвилин. І на пашу дивиться від початку з погано прихованим роздратуванням. Та яким там погано прихованим? Дивиться на нього як на лайно і говорить усе це йому. Паші виговорити просто в очі. Аж тут раптом ось це уважаємий щось його пересмикає. Він справді поводиться як уважаємий. Навіть і халат свій кривавий поправляє. Втомлено протирає рукою щетину і питає. Важкий? Нормальний, бадьора відповідає на це паша. Кілограмів 80?" Чорт, говорить на це уважаємий. Я питаю, що з ним? Серйозне, щось? Важкий? «Уважаємо!» – починають волати ті, що тримають пораненого за плечі. «Блядь, уважаємо! І ти що не бачиш? Він здохне зараз. Куди його?» Лікар зацікавлено дивиться Паші за плечі, бачить тих двох, тих інших, що й швидко вигадую. «Давай, говорить, за мною!» Говорить спокійно, зважено, на відміну від тих двох, які разом із Пашою тягнуть тіло. А вони теж, почувши, що він не істерить, замовкають, не кричать, мовляв, «давай, уважаємо, і банкуй!» І він іде коридором, і всі поранені, всі брудні й оглушені, розступаються перед ним, пропускають його, висловлюючи йому, уважаємо свою повагу, а уважаємий у відповідь теж комусь киває, когось по петлячі, з кимось світається за руку. Ручка в нього невеличка, сухенька, лисина широка, блискуча, доглянута. Сам тонкий, рухливий, згорблений, халат висить на ньому, як на вішаку. Черевики перемащені вуличним болотом. Та й увесь він перемащений кров'ю, йодом, чорною землею, схожий на пасажира, який третю добу не може вибратись з вокзалу. Спить на стільцях і харчується у фастфудах. Але дістанеться додому і все буде гаразд. Відмиється, відчиститься, відіспиться. Зараз головне вирішити щось із іще одним тілом, не дати йому померти, спробувати його витягнути». Уважаєми, проходить коридором до кінця, відчиняє якісь непримітні фарбовані зеленою густою фарбою двері, заность киває, всі похапцем проштовхуються до кімнати. І розуміють, що вони в їдальні кілька столів, кілька вікон, стільців, з яких, очевидь, ховаються хмари, видаючи споживне, і запах перевареної їжі, застягнутого брудного посуду. «Десь я це нещодавно бачив», – здогадує Паша. «Десь щойно це все було. Таке враження, що я далі ходжу колом. Від столовки до столовки. Від притулку до притулку, з інтернату до інтернату». Блять, що це?» – кричить один із тих, що стоїть у Паші за плечима. «Що це?» – але, уважай, не слухає. Він уже кудись телефонує, зв'язок у нього, сука, є, – думає Паша, і на дзвінки його, сука, хтось чекає, оскільки він відразу ж починає віддавати в слухавку накази, говорить до якоїсь сліди, щось пояснює, щось підказує, просить не зволікати, радять не сумніватися». Тоді вимикає телефон і повертається до команди. «Що ви його тримаєте?» – говорить роздратовано, але не голосно, мов би економлячи сили для подальшого скандалу. «Давайте, кладіть!» «Куди?» – не розуміє його ніхто. «На столи?» Куда – куди? вибухає, врешті, уважаємий. Все-таки і в нього нерви незалісні. Як на столи розгублено припитує один із тих, хто ніс пораненого. Невисокий тувстун із сивим їжаком на великому черепі. «Може, його в операційну?» «Операційно ти потрапиш днів через два», – холодно, – відповідає йому уважаємий, знову взявши себе в руки. «Клади, – я сказав. Вони зсовують разом два столи і обережно опускають на них бійця. І тут до їдальні убігає медсестра з простирадлами та якимись медичними залізяча. Бійці обережно підіймають, розтягують під ним простирадла, уважаємий дістає ножиці і починає розрізати йому светр під від горла до живота, ніби якісь аплікації витягує. На якийсь момент зупиняється, підводить очі на Товстуна, потім на його напарника, останнім – на Пашу. Паші затримує погляд. «Ти», – говорить твердо і сухо, ніби сповіщаєш щось неприємне, але не уникнене. «Ти тримає тут і показує на сведер. Паша хапається за сведер, тягне на себе. «Акуратніше», – радить лікар, «кров засохла, зараз буде боляче». Причому, говорить він про це не пораненому, а саме Пащі, мов би, саме Пащі буде боляче. Ріже далі, потім урізко й коротко зриває светр і зране. Боєць крикує і підривається. «Тримай його», – кричить уважаємий Пащі. «Тримай, щоб він не звалився». Паша чіпляється бійцевій в руку і намагається відвести очі, щоб не бачити засохлого кривавого м'яса. «Не спи», – окликає його уважаємий, «тримай міцніше». І Паша хоче не хоче мусить дивитися. Поранений зовсім підліток. Мабуть, і двадцяти немає. Голений череп, порізане бритвою під боріддя. Схоже, голився в темряві. Гострий ніс, темні очі, які він заплющує від болю. Під светром тільник, важкий армійський пасок, камуфляжні штани, берці і рана під горлом. Коли закашлюється, тільником стікає кров, тому він затримує дихання, мов пірнає під воду, а видихаючи все одно зривається на кашель, знову виплескає кров. Паша дивиться на цю кров зачаровано, не відводить очей, дивиться на ніжно-малинові краплі, що в'їдаються в тканину на темну кірку, що підсихає довкола рани, на різні плоть, через яку поранено й виходить життя. «Ріж, тільник!» – говорить уважаємий. «Не стій, ріж!» Тає йому ножиця, сам дістає шприц і якісь ампули, починає з цим усім возитися. Паша неупевнено береться за тканину, не знає, з чого почати. Заумирає. «Ріж!» – сухо наказує уважаємий. І він ріжує, розпорює тільник аж до живота. Шкіра обіця біла, зимова, волосся на грудях зовсім немає. Рожева кров на такому тілі виглядає особливо яскравою, стає все більше і більше. Боєць важко ковтає повітря, видно, що дихати йому важко. Закочує очі, хапає рукою порожнечу». Паче, перехоплює його руку, стискає його долоню. «Зараз-зараз», говорить, «почекай», «зараз». Уважаймий різко повертається зі шприцом у руці, схиляється, вганяє голку в тіло. Боєць здригається, пробує вирватись. «Тримай», кричить, уважаємий злісно, «тримай його». Паша навалюється тілом на пораненого, намагаючись, утім, сильно не тиснути, а у ми починає чаклувати над раною, обробляє її чимось, від чого боєць знову здригається і починає голосно плакати. Паша насідає на нього всім тілом, відводить погляд, дивиться у бік, аби не бачити, як із тіла витікає кров. Пораненим струшує, він навіть починає просити мовляв не треба, не чіпай, не треба, але знову закашлюється. Паша відчуває, як напружуються його груди, але тримає, не відпускає. Товстун із напарником теж відводять погляди, не витримують. Розвертаються, зникають у коридорі. Уважає, що щось тихо говорить медсестрі, та дістає металеву коробку. Відкриває її, дістає якісь шприці, простягає лікорові. Той бере, дивлячись, працює автоматично, ніби квіти в саду підстригає. Не поспішає, не нервує, так наче не сумнівається, що все буде добре, що все завершиться щасливо. Пашу його впевненість теж мала б заспокоїти, але чомусь не заспокоює. Чомусь його починає трусити, починає морозити, і запах крові стає все відчутнішим, все нав'язливішим. Хапає ротом повітря, глибоко дихає, старається заспокоїтись. «Що з тобою?» – питаю уважно, копаючись щипцями у закривавленому м'ясі. «Все нормально», – коротко відпідає Паша. «Точно?» – не вірить уважаємий. Точно, запевняє його Паша. Ну і хорошо, каже на це все уважаємий і встромляє шпиці просто в розірване місиво. Боєць скрикує і починає рватися з пашних обіймів. Паша притискає його, розуміючи, що ще трішки і не витримає. Але боєць зразу опадає, мов би, дух з нього виходить. Уважаємий, кричить Паша, повертаючись до лікаря, що з ним? Нічого, відповідає уважаємий. Попустило його по ходу. І що тепер не розуміє Паша? Да нічого, дратується уважаємий, хай лежить. Він жити буде, допитується Паша. А чорт його знає. Просто відповідає уважаємий. Буде, додає, подумавши. І тут йому телефонують. Уважаємий лізе кривавою рукою в кишеню халата, дістає айфон. Проводить пальцем по екрану, лишаючи кривавий слід. Слухає. Так, говорить. Ну і що? Важкий. А без мене не можна? Добре, погоджується, зараз буду. І починає складати інструменти з холодним металевим стукотом, кидає їх до коробки. «Ви куди, уважаємо? запитує Паша. «В операційну», – відповідає уважаємий незгурошно. «А з цим що?» – починає панікувати Паша. «Потримай його», – радить уважаємий, – «щоб він не звалився». «Потримає? Я там закінчу, прийду, подивлюся його». Показує він на пораненого. І виходить. Медсестра теж виходить, навіть не обіцяючи повернутися. Паша стоїть над пораненим, тримає його за руку, не знає, що робити. У коридорі крик, біганина, а тут тьмення світло, запах столовки і цей пацан на столах. Затих мовчить. Свіжа пов'язка на горлі просякає кров'ю. Паша розглядається кімнатою. Кахляна підлога, білені стіни, як у морзі. І ще кран на стіні, перемотаний ганчіркою, як забинтований палець. І вода, крапля по краплі, скрапує в раковину, лункою ритмічно, до роздратування, до люті, відлунюючи десь у черепі. Паша пробує відволіктись, проте не може, таке враження, що краплі намагаються пробити йому череп. Крапля за краплею, крапля за краплею, методично і смертельно. Скільки можна, не витримує Паша і зривається до крана. Але тієї ж миті поранений хапає його за руку міцно і хижу. «Стій!» – важко ворушить губами. «Стій! Не йди!» Хоче сказати щось іще, але закашлюється, починається захлинатися, довго віддихається. Почекай, говорить Паша. Ти хто? Говорить українською, до того ж чистою, схоже студент. Учитель пояснює, Паша, місцевий, говорить йому важко, але він говорить, напружується. Зі станції. Що тут робиш? Довга історія. Ясно, каже на це поранений, нічого не зрозумівши. Послухай, учитель, як тебе звати? «Паша», – відповідає Паша, – «послухай, Паш, у мене десь там телефон є, подзвонимо їм». «Для чого?» – не розуміє Паша. «Скажи, що у мене все нормально». «Так самі, скажи», – пропонує Паша. «Ти що, ідіот?» – резко запитує його поранений і знову закашлюється. Кашляє хрипко і голебоко, мов би йому серце поперек горла стало. Паша притримує його за ліко, чекає, боєць віддихується, дивиться Паші просто в очі». «Ти ідіот», – повторює питання. «Як я таким голосом їм щось скажу?» «Ну, просто скажи, що ти в лікарні». «Ти що?» – знову ображається поранений. «Вони навіть не знають, що я тут. У тебе родина є?» – питає. «Є», – відповідає Паша. «Племінник є». «Угу», – каже на це поранений. «Давай дзвони». Паша вагається, а на нього дивиться твердо. І за руку тримає теж твердо, не відпускає. Тоді Паша лізе до нього в кишеню штанів. «Справді, знаходить там простеньку Нокію. Який номер?» – питає. «Останній набраний», – відповідає боєць. «Дзвони їм якраз перед тим, як прилетіло. Набирай». Далі тримає Пашу за руку, хоча Паша відчуває, що тримає вже не так міцно. Сил стає все менше, очі закочуються. Дихає важко і уривчасто, хоча б не помер тут, думає Паша. І ще й лікар цей, куди він пішов? Паша нервує, знаходить останній набраний номер, написано «Дім». Ну ось, це він і є, зауважує. Думає, що сказати, нічого не надумає, тому просто натискає. Боєць напружується, слухає. Гудки йдуть довго, до безкінечності, довго. Ну давай, підбадьорює Паша, незрозуміло кого. Давай, бери, ну де ти? «Давай, він же тут здохне зараз, підіймай слухавку, давай!» «Не беруть», – каже бійцеві з якимись полегшенням. «Ану справді, – думає, – що я їм сказав, довелося б щось вигадувати. Не беруть, – то й не беруть, – думає він, – і кладе телефон на стіл поруч із спонанним. Але той знову стискає пашу долоню. «Стій, – говорить, – учитель, – чекай!» Віддихується, збирається із силами. «Набирай ще раз!» «Не беруть», – пояснює Паша. «У мене бабуся там», – пояснює поранений. «Майже глуха, вона просто не почула. Давай, набирай». Паші не лишається нічого іншого, як набирати. Тисне на кнопку, слухає і помічає, як боєць теж слухає, напружується, і що слухати все важче йому. Та й паші стає все важче і важче. Хочеться сісти і відпочити, щоб нікого не бачити, щоб нікого не чути. Щоб забути всі ці звуки і запахи, забути вокзал, забути автобус, забу... розбиту дорогу. Місячні пейзажі за вікном нещасних подорожніх, що бредуть січневими полями. Чорний простріляний наскрізь ліс, темні будинки, налякані голоси, вікна, з якими немає жодного життя. Перехрестя, за кожним із яких на тебе може чекати смерть. Це все сидить у ньому, як свинець, важко і холодно тягне його на дно. Робить неповоротким і вразливим. І каплі. Каплі б'ють просто по тімені, відлунюють у голові. Капля за каплею, ніби хтось із нього знущається. Ніби хтось стоїть отдалік і спостерігає за ним. підсміюється, бачить, як йому важко, але нічого не робить. Не поспішає допомогти, не поспішає взяти трубку. «Ну давай, давай, ну що ти просить, Паша? Ну де ти є?» Але ніхто не відповідає, і поранений зовсім гасне. Заплющує очі, не говорить нічого, листеж, стишкає Паші руку. Стискає, ніби просить, давай ще вчителю, набирай. Паша набирає і починає рахувати каплі, що холодно розбиваються. Рахує, збивається, знову починає лік. Перестрибує, починає спочатку, перто, наполегливо, відчуваючи, що пружина не дає йому дихути виштовхує йому серце з грудей, надає серцю битися. Втискається в нього гостро і необлаганно. «Ну чому ти не береш? Ну чому?» «Давай, візьми, доки він ще тут, доки він живий, візьми, доки він може почути, доки не пізно. Ну давай, він же зараз відійде. Ось прямо вже заплющить очі і все. Більше його ніхто не почує, більше він нічого не скаже. Ще кілька хвилин він тут, йому можна щось сказати. Він же не може відійти, нічого не почувши ось так» на засунутих обідніх столах з перерізаним горлом. І Паша раптом відчуває присутність поруч ще когось. Когось невидимого, когось, хто стоїть і наполегливо чекає. Так, ніби чиясь прозора постать стоїть тут, спостерігає, зважується. На кого вона чекає і за ким прийшла? «Очевидно, за мною», – здогадується Паша. «Очевидно, це за мною, вона йде на третій день». Це від неї так важко тне мокрою псиною. Це за мною вона полює. До мене прицілюється. І ось тепер найзручніший момент. Ми тут самі. Більше нікого. Цей пацан нічого не зауважить. Він взагалі нічого не зауважує. Так само зараз розуміє паше приречено. Так само саме тут. І тут поранений знову стискає йому руку. «Давай, просить, не здавайся, набирай». І паша відчуває, як постать у нього за спиною напружується і звертає нарешті увагу на цього пацана. На нову жертву. Прискіпливо дивиться на нього, на щось зважуючись. І щойно він, пацан, заплющить очі, щойно відключиться, щойно випустить пашину руку, його вже ніщо не врятує. «Стоп», – говорить паша, – «не може бути. Ти прийшла за мною. До чого тут цей пацан?» «Стоп», – і то тисне знову на зелену кнопку. «Давай», – повторює звічаєм, «давай, де ви всі є, візьміть трубку, хто-небудь, візьміть трубку». Чого ніхто не відповідає, «де ви всі, де буде хтось, де ви?» «Нікого немає, нікого не чути, нікого не шкода, нікого», – повторює Паша самими губами, «нікого не шкода, нікого не шкода, нікого». Відчуваю, що смерть оминає його, відступає, переходить на іншого, гудки розчиняються, Час витікає, повітря розріджується, вже нічого не виправиш. Нікого не врятуєш, шосе тягнеться сніговими полями. Довкола стільки білого, не наче всі інші кольори зникли. Залишився тільки білий, він тягнеться, скільки сягає зір. Безкінечна білизна глибока і нерухома, аж до обрію. Білі поля і чорна протала траса, якою він намагається звідси вибратися. Яка його має порятувати? Біжить, ховаючи очі від сліпого, білого, мертвого довкілля. Біжить, тягнучи за собою всю свою втому, всю промоклість і вимученість. Головне не зупинятися. Не зупинятися у жодному разі. «Добіжиш! Ти добіжиш! Вирвешся звідти!» Проскочиш, тобі вдасться, тобі все вдасться, ще трішки, ще зовсім трішки. Асфальт глухо відлунює під ногами, снизигові поля підступають як мокре під час припливу, біла-біла поверхня життя. Білий-білий простір, у якому ніхто не допоможе, і тут він помічає якийсь рух. Якесь ледь помітне коливання білого полотна, ледь відчутне здригання, на яке реагує сітчатка, чорні крапки – одна, друга, третя, четвертя, п'ята, відокремлюються на горизонті, збільшуються, рухаються в його бік. І він відразу відчуває в цьому русі небезпеку, щось непорване, щось таке, чим усе закінчиться, щось, від чого треба ховатись, від чого треба тікати, якомога швидше, якомога далі. І він біжить із останніх сил, чорними кам'яними річищами траси. Біжить і ловить боковим зором злагоджений зілий, рух чорних крапок на білому полотні. Зауважу, як вони збільшуються, як пульсують, як рвуться в його бік, ніби реагують на його тепло. «Не дивись», – говорить він собі, – «не дивись не треба. Просто біжи, біжи так швидко, як умієш, скільки стане сил. Скільки лишилось у тебе часу, біжи і не дивись», – наказує він сам собі і дивиться. І чітко розрізняє темних псів на білому тлі. Вгрузають важкими грудьми в скражаніле полотнище. Вивертають лапами снігове ошмаття. Валують усе гостріше, відчуваючи теплий запах жертви. Все ближче і ближче, все лютіше і азартніше, розуміючи, що жертва нікуди не втече. Нікуди не дінеться, що ось вона попереду, на відстані кількох сильних рибків. І ще трішки, ще якусь мить її можна буде накрити в стрибку. Можна буде вгристися зубами в горло. Ось вона намагається вирватись, намагається перехитрити долю. Він уже відчуває запах мокрої псятини. Чує, як проламується снігова кірка під важкими лапами. Глухне від їхнього грибкого гавкоту, який розриває довколишню тишу. Скільки їх намагається зробити? Скільки їх є? Один, два, три, чотири, п'ять... Реветься вперед, біжить, намагаючись зачепитись оком, бодай за щось, що може врятувати, чи просто відтермінувати його смерть. Але простір порожній і розріджений, лише біле світло випікає очі. І світла цього стільки, що крім нього немає нічого, лише світло, лише воно і більше нічого. І залишається тільки бігти, не зупинятися, не озиратися, скільки стане сил, скільки стане часу. А скільки в нього часу ще є? Скільки, питає, він починає рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Світла стає все більше. Воно заливає собою все довкола. Його стає так багато, воно виповнює собою все. Так, ніби життя складається лише зі світла. Так, ніби в цьому світлі зовсім немає місця для смерті. Я вже другу годину сиджу в коридорі. Спочатку просто чекаю, потім ходжу. Перечитую плакати на стіні. Швидко це набридає. Дістаю телефон. Нарешті є нормальний зв'язок. Думаю, кого набрати. Набираю Ніну. Та ясна річ поза зоною. Про всяк випадок пишу їй повідомлення. Мовляв, у мене все добре. Не хвилюйтеся. Цікаво, вона хвилюється? Мабуть, вона завжди за всіх хвилюється. Думаю, за це її ніхто не любить. Пашка з'являється десь близько півночі, втомлений, блідий. Бачить мене, сідає на підлогу. Мотаю головою. «Нікого не шкода», повторює, «Нікого не шкода». Я не зовсім розумію, про що. Він сідає поруч із ним. «Кого тобі не шкода?» питаю. «Нікого», повторює він. Потім повертається до мене, дивиться довго, дивиться ніби крізь мене. Посміхається, опізнає, я плескаю його по плечі. «Чаю, хочеш?» питаю. Він киває «хочу». Я йду до військових, беру чай, приношу йому. Паша, дякую. Тримає стаканчик у руці, але не п'є. Пальці тремтять. Мене завжди лякали його пальці. Я такого більше ніде не бачив, але головне, звісно, не пальці, головне, щоб з ними усе було гаразд. Він за ці дні якось усунувся. Сіре лице, втомлені очі. Я торкаюся обережно його плеча. «Ти нормально?» – питаю. Він дивиться на мене змучено, поправляє пальцем окуляри, як він це завжди робить. Ствердно киваю головою. «Все добре», говорить. «Ти голодний?» «Голодний», відповідаю. «Поїхали вже додому. Це центральний вихід не пройти. Військові намагаються вкотити ноші, вони застрягли, військові сваряться, хтось штовхає вперед. Інші намагаються витягти назад, у результаті утворюється корок. Не пройти. Ми знаходимо чорний хід, починаємо двері». Опиняємося в якихось підсобних приміщеннях. Свижовибілений коридор, з-під вапна проступають плями. До стіни приварена залізна драбина. «Почекай», – говорить Пашка, – «хочу нарешті подивитися, що там», – показує він на драбину. «Нічого там немає», – відповідаю йому, – «забудь». Він слухається, не заперечує, киває мені головою, мовби назавжди відмовляється від чогось нав'язливого і неприємного. Виходимо на вулицю, проштовхуємося між військовими, я йду попереду, веду його, мов водир. Він йде слідом, поклавши руку мені на плече. «Давай», – говорить, – «знайдемо вокзал, візьмемо таксі, у тебе гроші є?» «Є», – відповідаю. «Ну, значить, вистачить, ти, тішиться він. Мені подобається, як він тепер говорить, як розмовляє зі мною. Раніше він говорив так, ніби за щось вибачався, було незручно і йому, і мені». Хоча за що йому вибачатись? Йому вибачатись нема за що. Це мені, скоріш, завжди було незручно. Коли діставав його? Паша – сердечник. Нарвувати йому не можна, серце могло скопити будь-де і будь-коли. Я чого його і боявся за ці всі дні. Не знав, дійде, не дійде, але дійшов. Молодець. Ось тепер говорить спокійно, довіряючи мені і розраховуючи на те, що я його зрозумію». Не кричить, не наказує, спокійно пояснює. Прийдемо на вокзал, знайдемо таксі, грошей вистачить, їсти будемо вдома. Гирше позаду, тут із нами нічого не станеться. Скоро будемо вдома, військові на нас уваги не звертають, кричать щось один одному. Тягнуть поранених, виводять на свіже повітря тих, кому вже надали допомогу. Ми вибираємось на трасу, оминаємо тягач і вже відходимо, коли раптом хтось кричить нам їм у спину. «Ей, учитель!» Пашка зупиняється. З темряви виходить чоловік. Темна, дорога куртка, брудні черевики, рюкзак. Загалом добре одягнений, але якийсь пом'ятий, наче його останні два дні в ямі тримали. Хоча, говорить, упевнено, не поспішаючи. «Російською, але навіть я розумію, що іноземець. Що ви тут робите?» – питає, дивлячись на Пашу, з якоюсь неприємною поспішкою. «Додому їдемо», – відповідає Пашка. «А це, мабуть, ваш племінник», – показує він на мене пальцем, як на пса. «Забрали все-таки». Він про мене говорить, як про пса. «Забрав», – не заперечує Пашка. «Думав, не наважитись», – далі посміхається чоловік. «А ви б наважились?» – питає в нього Пашка. Чоловік гмикає. «Ну, я», – каже, якось неупевнено. «До чого тут я? Сигарету?» Переводить розмову, дістає пачку дешевих міцних сигарет, простягає Пашці. Той заперечливо махає головою. Чоловік, посміхаючись, простягає пачку мені. Я таке гімно не курю, відказую. Саш. строго кликає мене Пашка. Та все нормально, сміється чоловік, все гаразд, не сваріть його. Та я й не сварю, пояснює Паша. Чоловік перестає посміхатися, ховає сигарети. Ви на станцію? питає Пашка, можу підвести. їдемо? їдемо, погоджується Пашка і легко піштовхує мене вперед. Чоловік розвертається, йде трасою вздовж довгої колони військових машин, Йде, опустивши голову, ніби ховається від когось. І військові на нього дивляться так, ніби розуміють, що він від когось ховається. Підходить до швидкої, за кермом якоїсь спить довстий водій. Тукає долонею по дверцятах, водій здригається, намагається розгледіти темряву, розрізається нарешті чоловік, ляється. Ну, себто я не чую, що саме він там говорить. Але, розумію, що лається. Чоловік залізає всередину, нам киває головою «давайте назад». Пашка прочиняє двері, пропускає мене, залазить слідом. «На станцію», – говорить чоловік. Говорить, як начальник, хоч і не дуже великий. Водій дивиться на нього недобре, але мовчить. «Дивна, яка компанія», – думаю я. «Ну, але яка є?» Вулиці заповнені військовими. Незрозуміло, звідки їх тут скільки взялося. Бередуть хідниками, палять багаття, гріються коло вогню». Одні йдуть групами, іншими по одному. Хтось зі зброєю, хтось без нічого. На вокзалі теж натовпу. Збоку стоїть танк, обліплений бійцями, наче бійці бояться від нього відійти. Минаємо центральну площу, потім залізничний переїзд. Поїжджаємо з міста. Довкола темно, жодних вогнів, жодного руху. Чоловік попереду дістає сигарету, припалює, опускає скло. «Малого не протягне?» – питається у Пашки. «Не протягне», – відповідаю я. Пашка лише гимкає. Діду дзвонив?» – питаю його. «Так», – відповідає, – «все нормально». «Я знаю, що він говорить неправду, не хоче, аби я хвилювався». «Переживаю, він завжди переживає, завжди боїться за мене. Я за нього, якщо чесно, теж переживаю. Можливо, я єдиний, хто за нього переживає». Марина від нього пішла. «Сестра, ну, мама моя, ним не цікавиться, діти з ним воює. Я ось, я його люблю, я і знав, що він за мною прийде, не сумнівався». Просто розраховував, що приїде раніше, доки ще з міста можна буде виїхати. І коли він з'явився позавчора вночі, відразу ж подумав, як ми будемо вибиратись. Ну, але добре, що все склалося і що тепер говорить неправду. Теж добре. Хай говорить, головне, щоб не хвилювався за мене. Я взагалі я не розумію, як він досі тримається після трьох днів на дощі і вітрі, коли б'ячив його в лікарні там у коридорі, подумав, що він щойно розмовляв зі своєю смертю. Я зміг її в чомусь переконати, або не зміг, але вона його не змогла. Ну що, повертається до Пашки чоловіки з сигаретою. Коли в школу? Після канікул, відповідає Паша спокійно. Чоловік дзвінко сміється, ніби впізнає старий жарт. не історію викладаєте «ні», питає. «Ні», відповідає Паша. А що допитається чоловік? Хімію? Мову чоловік аж просвистує. Це як латину викладати, сміється. Не перебільшуйте. Не погоджується Пашка. «Ну добре, не хочете сперечатися з ним чоловік?» Дістає на ву сигарету, припалює від недопалка. «Скажіть мені таку штуку, а як ви тепер будете викладати свою мову після цього всього?» Тикає він пальцем у чорну ніж. Пашка мовчить, думає. «Зажурився, здогадуючи я. Але ні, не зажурився. Пітере, говорить він чоловікові, виявляється, він знає, як того звати. «Скажіть, вам ваші читачі листи пишуть?» «Читачі не розуміє його чоловік?» «Ну, читачі вашої газети», – уточнює Пашка. «Пишуть вам листи в редакцію?» «А що далі не розуміє його чоловік?» «Ну, коротше, не витримує Паша. Хочу сказати, що навіть якщо вам пишуть, ви їх, мабуть, не читаєте. Вам вони, мабуть, не цікаві, і ми вам усі теж не цікаві. Ось що я хочу сказати». «Ну, чому ви так кажете?» «Чоловік ображається, але намагається говорити привітно». «У школі так і говорять», – пояснює Паша. Говорить те, що думають, інакше якийсь сенс говорити, правильно? Чоловік, схоже, не знає все ж таки ображатися чи тримати свої образи при собі. «Дивний ви, чоловік», – починає м'яко, «вас не зрозумієш». «Ви просто нашої мови не розумієте», – неуважно відповідає Пашка. «Ми ж тут усі латиною говоримо», несмішно, – несмішно реагує чоловік. «Несмішно», – погоджується Пашка, – «але заперечите». Проїжджаємо блокпости. На трасі, що веде з міста, здалеку горять вогні станції. Військові миттю пізнають швидку. Видно, вона тут не вперше проїжджає. Кивають водієві, демонстративно відвертаються від Пітера. «Ми вас до мотелю підкинемо», – сухо говорить він.